Можна замовити омлет з шинкою та подвійну каву. Офіціантка, що крутила тацею, обнадіяла мене, що можна. Потім нахилилася до охоронця. Що цього разу встругнув цей красунчик? Охоронець знову кинув оком на фотокартки принців. Хто, запитав він? Вона зробила бровами «Море хвилюється раз» і пішла до барної стійки. У цьому місці я часто снідав з Інною. Ми сварилися, мирилися, узгоджували різноманітні родинно-хатні питання. Раптом захотілося почути її голос. Не знаю, навіщо, але я набрав номер її мобільного. Вона не відповідала, однак надіслала СМС. Це Інна надудник, адвокат, ви тільки що мені телефонували, ви хто? Не можна людині, яка постійно сумнівається, Ставити такі запитання, бо вона може втратити залишки глузду. Принесли каву. Вона питає «Ви хто?». Тобто вона знищила номер мого мобільного зі своєї пам'яті, а також з пам'яті свого телефону. А я лише переставив номер її мобільного з групи «Родина», коли вона телефонувала, з'являлася іконка «Три дерева», бо таким було уявлення дизайнера мого телефону про родину, до «Позагруп», причому тільки після переїзду Сари до мене. Він захотів утекти з власного весілля, коли після свого розлучення усвідомив, що його дружина стерла з пам'яті номер його телефону, а може ніколи й не заносила його туди. «Абсурдистика! А я міг би спокійно по дині настукати. Цілком. Раз і все готово. Це був тутешній охоронець. «Не варто, – сказав я. – Та звісно, що не варто. Думається мені, що їх хтось точно охороняв. Потім би мені так настукали. Я просто констатую ймовірність». Охоронець був людиною з картотеки Тимофія. Я попросив ще одну каву і заразом рахунок. Між тим він підсів ближче. «Бачив їх?» «Це він про принців». «Ну, так». «Не бреши, от я їх бачив на власні очі, як тебе, бо я там працював». «Де?» «Та по лондонських клубах він підробляв фактурною горилою. Теж мені праця, озвалася офіціантка». Юлько, заздріс, не найкраща риса твого характеру. Вова, представився охоронець. Павло. Так от, Павле, я їх бачу, як тебе. Там принци запросто по кабаках виштаються. Я ковтну кави. Взагалі, країна, я тобі скажу, в кожному туалеті хтось піпчиться, бо кокаїн нюхає. Невже? Навіть в лондонській національній галереї я ж тобі казав, що я там працював, а не туристом тинявся. Слухай, нафіга мені ця твоя галерея? Я подумав, а нафіга тобі, Володечка, туалети? Але уточнювати передумав. Розплатився та вшився. Все, мене немає. Попрямував я до контори Таллія. З ним завжди приємно погомоніти про китів, дельфінів та інші приємні речі. Шкода, що приємних речей менше. Але там на мене очікував сюрприз. Нікого не було. Всі пішли на фронт. Навіть старожили. Ні, секретарки Марини Панчохи, з якою я колись переспав через алкогольну необережність, а потім боявся телефонувати в контору та приходити, поки не з'ясував, що вона цього не пам'ятає. А надалі поводилося так, що їй конче необхідно затягнути мене в ліжко, начебто цього ще не сталося, от дівка, але пильності я вже не втрачав. Для цього потрібно було всього-навсього не залишатися з нею сам на сам, а коли вже залишається, не пити. Ні охоронця Кіндратича, якого всі називали кан Сократич Ніцше за філософський погляд на життя, Кан Сократич був непересічною людиною. Наприклад, він любив запитувати, ну, що новенького? І коли ти починав йому розповідати, наприклад, що лікуєш зуби і світа білого не бачиш, він давав відсіч, хіба це новеньке? Зубами люди мучилися стільки, скільки існує людство, і стільки ж їх лікують, а я тебе питаю, що новенького? От раніше не було співаків, які співають зябрами, а зараз з'являються – Брехня чи ні, ніхто не знає, але це новеньке. Або міг спитати, от з ким би зараз міг листуватися Вольтер, а? Ну, я маю на увазі, щоб йому соромно за цю людину не було. Ні з ким. Може, з Кастро, хоча це ж іспансько вчити. Може, і вивчив би. Вольтер хлоп завзятий, бо якби не листувався, здох би туги. Інтелігентній людині без листування ніяк. От ти з кимось листуєшся? Я ж кажу, без цього не можна. От Мао Дзедуно, то була людина. Жив за інтуїцією і ще феншуй в них. А от Фідель Кастро, я взагалі ним захоплююся. П'ятдесят років керував Сполучені Штати Америки поруч, а йому хоч би що... Це тому, що інтуїцію використовував правильно, наші не вміють так.